sama Ustaz Haji Zaham Muhammad Al-Ranjangan Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يلتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Wa kulla bila'atin dalala Wa kulla dalalatin bin nar Saudara-saudara Ustama Hadir Shahuddin Sini mengenai Mereka Kita Berada pada ayat yang perhabisan Dalam tafsiran kita Dari surat fatihah. fatiha Iaitu Raja Allah SWT Dalam ayat yang perhabisan ini A'uzubillahi minasyaitanirrojim Sirata alladzina an'amta alaihim Ghairil mazdubi alaihim Walabbalin Itu jalan orang Yang telah engkau Anugerahkan nikmat kepada Mereka Bukannya jalan orang yang kamuukai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Alaihim ini kata al Imam Qurtubi dibaca dengan beberapa bentuk qiraat. Yang pertama, alaihim, dengan ya dan iskan almim. Yang kedua, alaihim, dengan wa ha iskan almim. Yang ketiga, alaihim, ada ya di hujung, dengan kasr ha al -mim wa almim wa ilhaqi ya ba'dal kasrah. Yang keempat, alaihimu, dhomm almim dan ziyada waw ba'dahu ba'na dhamma kemudian alaihum yang kelima bacaan yang keenam alaihum yang ketujuh alaihum yang kelapan alaihumi yang kesembilan alaihumi tidak ada ya yang ketujuh tadi ada ya dan yang kesembilan alaihimu dan yang terakhir alaihimi tidak ada ya di hujung ini bentuk untuk bacaan nanti ditanya mengapa Kata Ibnu Al-Walid semua qiraatnya ah merupakan qiraat ah yang sah yang sawab semuanya benar musib semua kiraan ah qiraatnya musibah maknanya dia adalah kiraan ah yang benar kenapa pula berbeza-beza seperti ini kita telah uraikan bagaimana orang-orang Arab ini punya berbagai-bagai kabilah berbagai-bagai logat tetapi Quran dibukukan dengan mengambil kira bahasa yang paling standard pada waktu itu adalah bahasa Quraisy seperti ini diperintahkan oleh khalifatul muslimin pada waktu itu Saudara-saudara ini mula dekat pasalian Ayat yang perhabisan menceritakan tentang nekmat Nekmat adalah kesenangan hidup Kebahagiaan sesuai dengan diri manusia Nekmat ni bukan saja terletak pada orang ringgit Yang banyak, pada rumah yang besar, kendaraan yang hebat, tidak Kadang-kadang seorang itu hidup dan serba sederhana Tapi dia bahagia Dikasih nekmat telah pun bersama-sama dengannya Jadi nekmat menghasilkan satu keadaan yang menyenangkan Serta tidak mengakibatkan perkara-perkara negatif baik dari sudut material ataupun benda-benda yang kita nampak spiritual jadi nikmat ni mencakupi kebaikan dunia dan juga akhirat sementara setengah ulamak mengatakan bahawa pengertian asalnya mak makna nikmat itu kelebihan ataupun pertambahan jadi nikmat adalah pengertian asalnya adalah satu yang baik yang berlebihan yang dimiliki, dirasai oleh seseorang seseorang kita boleh bayangkan apa sahaja nikmat Allah yang disenanginya yang diperolehinya dengan melihat dirinya sendiri apa yang dimilikinya apa yang Allah kurniakan kepada ini jadi kalau demikian keberadaan kita kelahiran kita kemukumi adalah satu ni'mat ia adalah satu pertambahan satu kelebihan apakah manusia sebelum sebelum kita berada dalam keadaan ni'mat seperti yang kita rasa, rasakan pada hari ini kekayaan dan muka anak isteri kedudukan, pakaian dan juga dalam hidup ini dikurniakan Islam jadi maknanya Selainya-selainya dimuliakanlah sekalian Ni'mat Allah ni beraneka ragam Bertingkat-tingkat Baik dari segi kualiti Ataupun kuantitinya Ada yang memperlui tambahan yang banyak Ada pula yang dapat sedikit sahaja Ada tambahan yang sangat menilai Dan ada pula secara relatifnya kurang Walaupun Ayat ketujuh ini kita lihat Pandangan para mufassirin Dia merujuk kepada ni'mat yang Allah kurniakan Yang paling besar Ni'mat iman kerana itu kebanyakan para wasirin akan menyebut kisah keimanan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana ayat ketujuh dari surah Al-Fatihah ini ditafsirkan oleh ayat yang ke-69 dari surah Al-Nisa' Nanti ada peluang kita akan lihat perkaitan ini korelasi di antara ayat ini dengan ayat yang ke-69 dari surah Al-Nisa' Bila sampai waktunya telah Seri-seri ini boleh kakaklah sekalian Sebenarnya bukan ni'mat ini terbatas kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu sahaja Seperti ini dikatakan oleh Tahir Ibn Ashur Sebenarnya ada ramai sahabat Yang kita kaji, kita lihat Dikuniakan Allah SWT kehebatan seperti ini Contohnya kita baca dalam kitab Siar Alamin Ubala Karangan Al Imam Az-Zahabi Menceritakan tentang Kemasukan Islam seorang Sahabat Nabi yang hebat Yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dawsi Pernah dengar tak nama Tufail bin Amr Ad-Dawsi ni? Tufail bin Amr Ad-Dawsi Tufail bin Amr ni Merupakan seorang penyair yang hebat Dalam kaumnya. ni Pada satu hari Waktu musim haji zaman jahiliah ni Dia pergi ke Mekah Bila dia sampai ke Mekah Orang-orang kurang-orang datang berjumpa dengannya Inna kamru'un syairun sayyid Wa inna Wa inna Kari khashina Ayyalka kaha darajul Fayusibakar lu'bi hadithi Wahai, Wahai Tufair al Umar Kami mengetahui kedudukanmu sebagai seorang yang termutuh hormat di kalangan bangsa mu seorang penyairan yang hebat, tapi bimbang kalau kamu bertemu dengan lelaki ini, maka dia akan menyesatkan kamu dengan kata-katanya kerana kata-katanya ini seperti sihir, maka jagalah dia daripada mempengaruhi kamu kerana dia telah pun menyebabkan ramai di kalangan penyokong-penyokong pengikut-pengikut kita yang selama ini mengikut kita beribadah boleh berhalil hari ini telah pun terpisah sahami masuk agama dia isteri masih kekal lagi dalam agama kita ada pula isteri yang ikut agama dia suaminya terpaksa tinggal dengan suami masih berdugil dalam agama yang kita anuti pada hari ini ini kisah tentang keisahaman Tufailul amal. beliau merupakan seorang yang terhormat yang dimuliakan dalam kaumnya seorang penyair penyair. kalau kita zaman dahulu ni macam orang yang bekerja dengan media lah kata-katanya kata didengari di orang kalau dia menulis sesuatu syair ini takuti akan sampai kepada generasi berikutnya kalaulah isi konten kepada syair itu merupakan cemuhan, celahan nanti akan dibaca ke aiban sesuatu kabilah itu, sesuatu pihak itu dalam syair-syair yang hebat, baik-baik rangkap-rangkap -baik, ini cukup ditakuti oleh orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Arab kalau ada penyair-penyair yang mengutuknya. ini Sebab kita baca ada raja-raja yang hebat, yang kaya mereka akan menggajikan penyair-penyair rupaan Supaya menceritakan kebaikannya, kebaikannya Agar dikenang orang kebaikan itu Walaupun dia seorang yang zalim Seorang penyair ini mulakan Allah sekalian Akhirnya Tufay bin Amr yang mendapat hidayah Allah SWT ini Dia pun pergi ke Mekah Dia letak kapas dan teringa Dengan harapan supaya Nabi Muhammad tidak mendekatinya Muhammad yang dikatakan seorang penyihir ini Alisir ini Mendekatinya lalu Menyebabkan Dia akan dipengaruhi dia telah meletakkan kapas Yang telinga beliau. Tiba-tiba waktu dia sedang berada di Kaabah, falam asma qalaaman ahsan min kalam yatakallam bihi. Aku tidak pernah mendengar kata-kata yang lebih hebat yang dibacakan di hadapanku walaupun syair, walaupun nakat walaupun nasar. Tapi yang aku dengar Adalah satu kata-kata yang hebat. Dia mupengkat kata-kata yang keluar dari lelaki yang selama ini aku bimbang dimempengaruhiku, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kubur kafas itu untuk menengah lebih dekat dan memang benar apa ini ungkapkan itu merupakan perkara-perkara kebaikan Lalu binuna kata-kata hebat ini aku seorang yang memahami syair dan juga nasar kata-kata itu bukan laiza biqauli sya'ir wala biqauli kahin wala biqauli nasr dia bukannya kata-kata seorang khatib bukannya kata-kata seorang penyair bukannya kata-kata yang diungkapkan oleh manusia sebenarnya dia kata kepada dia merupakan kata-kata yang Kepada satu sumber yang cukup hebat Iaitu Allah Subhanahu SWT Akhirnya dia masuk Islam Dia datang ke tidak Tidak mahu mendengar kata-kata Nabi Sebaliknya bila dengar Terus dia masuk Islam Lalu Tufayy bin Amr ini telah memohon kepada Nabi SAW Ini cerita ahli iman Cerita orang yang ada Atas syaratan mustaqim Dia kepada Nabi Untuk pulang kepada kaumnya Untuk menisamkan mereka Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun mendoakan untuknya dengan sabd Nabi Allah menjadilah ayat untuknya. Ya Allah, jadikan untuknya satu petanda, satu petunjuk yang membantu dia untuk berdakwah kepada kepada kaumnya, Iaitu suku kaum Daus. Sehingga mana ini mulai kalau mas lah, kalian. Akhirnya Tufayil Amr mulut Daus sini sampai kepada kaumnya. Dia disambut oleh isinya maknalah dia kembali pada ibadah haji haji dalam jahidiah pada waktu itu. Isteri tunggu, apa dia tunggu. Apabila dia berada di atas buah bukit berdekatan dengan tempatnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya satu satu satu karamah. Karamah ni berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Allahumma ja'alhu ayatan tu'inu. Ya Allah berikan padanya satu kekuatan, satu petanda. Satu petunjuk Yang akan menyebabkan mudah bagi dia untuk berdakwah. Lalu Allah berikan kepada Nur Nur ini dikurniakan di antara Dua dahinya Di antara dua kening ni, di atas dahi tu Tepat-tepat atas dahi Di antara dua alis mata ni. Yang menyebabkan dia menerangi Seperti nangis cahaya Kalau dia jalan pada waktu malam Maka ni saya ingat ni boleh kat masalah sekalian Kalau kita nak gambarkan lagi mudah faham. Sebagainya macam astromen yang dibayangkan oleh anak-anak itu diberi ke satu cahaya di antara dua matanya itu. Tetapi perihal urusan daun ini merasa susah. Nanti kalau begitu gayanya orang melihat, orang akan mengatakan ini merupakan satu gangguan jin. Kerana dia telah meninggalkan agama kita, maka dihukum dia oleh jin dapat dapat satu lampu pula di antara dua matanya itu. Lalu, dia telah mohon kepada Allah SWT Ya Allah, alihkanlah Supaya kaum ku tidak mengatakan ini penyakit Ini satu, illa Illacun Illacun ni satu penyakit maknanya Lalu Allah pun telah mengalih Tanda tersebut Tanda lampu yang bercahaya pada waktu siang dan malam itu Yang menerangi kawasan tempat dia pergi Kepada Tongkat yang dibawanya Jadi, jadi seperti tendil. kendil Kendil ni maknanya jadi seperti Seperti pelita Yang tergantung kalau jalan pada waktu malam Mada'i tak payah pakai lampu kerana lampu kerana lampu yang di tepi tongkatnya cukup untuk menerangi. Bila dia sampai di depan isinya, depan bapanya, mereka semua datang untuk menyambut. Beliau telah berkata, Ilai anni, pergi jauh kamu daripada aku." Lasturinka wala sta minni, aku bukan aidangan kamu dan kamu bukan aidangan aku. Lalu bapa dia pun terkejut. Apa benda yang kau kata ni wahai Tufail? Tufail menjawab, "Wahai ayah, saya sudah masuk" Islam dan saya mengikuti din Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa dia berkata, ai bunai, dini wadinuk? Wahai anakku, apa saja yang kau anuti? Ayah mengikutinya. Begitu juga ibunya, begitu juga anak-anaknya, anak begitu juga isterinya. Pada peringkat awal, kaumnya iaitu kaum daus ini tidak mahu beriman. Yang masuk Islam hanyalah keluarganya sahaja ini cerita tentang Tufay bin Amr al-Dawsi seorang lelaki berada di atas syaratan mustaqim sahabat Nabi yang mulia ini kedudukannya sama seperti sahabat-sahabat yang lain Abu Bakar menjadi ketua kepada golongan Masyiddiq ini yang kita sebutkan kaitan ayat ketujuh dengan ayat 69 surah An-Nisa' ini cerita sahabat kita harus faham sedangkan sekian supaya kita dekat dengan mereka mereka ini contoh yang paling baik untuk kita fahami untuk kita ikuti mereka lah yang menerjemahkan Al-Quran Al-Karim itu seperti diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila suku daud ini menolak untuk masuk Islam saya kembali kepada nabi S.A.W dan meminta kepada nabi supaya memberi kepada saya kekuatan untuk berdakwah kepada mereka Saya cerita kepada nabi galaba ala daud azina wa riba faj'u wahai nabi allah semuanya suku daud yang aku berasal daripadanya saya berasal daripadanya maka ini berkembang tersebar Bercerapan, apa istilah yang kita nak katakan, pada kaum Dawus ini zina ini terlalu berluasa, ribak begitu juga. Maka doakanlah supaya mereka ini dihancurkan oleh Allah swt. Wahai Nabi saw. Adakah Nabi mendoakan demikian? Sudah punya. Adakah Nabi mendoakan kehancuran kepada Dawus seperti ini minta oleh Tofayibin Amr ini? Jawapannya tidak. Nabi telah berdoa, Allahumma hadi Dawusan wa bihim. Allahumma hadi Dawusan faat wa bihim. Ya Allah berilah hidayah kepada daus Dan datangkan mereka ini Kepada kami dalam keadaan beriman Lalu Tufail pun kemari kepada kaumnya Dan bila dia sampai sahaja kepada kaumnya Semuanya sudah pun masuk Islam Masya Allah dan hebatnya suku daus ini kekal mereka dalam iman Kekal mereka ini dalam Islam Bersama-sama membantu tadi Dalam perang badar dan perang uhud Dan perang khandak Sehingga terdapat lebih daripada 80 hingga 90 daripada kalangan kaum Daud ini telah pun terkorban dalam perang-perang yang disertai bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu sehinggalah pembukaan Kota Mekah. Taufai terlibat sebagai salah seorang di antara tentera-tentera Bani Umaim Bani tentera, -tentera Islam yang terpilih bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya selian, panjang lagi cerita Tufail Amr ini sebagai seorang lelaki Nabi Hidayah oleh Allah SWT Walaupun mereka awalnya mendiklirikan Pemusuhan kepada Nabi Tetapi Hidayah Allah ini mengatasi segala-galanya Kita kena usahakan Hidayah ini Sebelum sampai kepada anak-anak kita, kepada keturunan Kita, kepada nasi umur Islam Kita pelajari kisah-kisah seperti ini Untuk pengajaran kepada kita Allah kita akan kaji Cerita lanjut tentang Tufail Tufairul Amr Kemasukannya ke dalam Islam Kaitannya dengan Hidayah Pada kuliah akan datang, Wallahum alam.